گرانو منوارو زندہ دوکان پتا یاد دری سرائیدین اسلامی کیسر ان شری سنٹر حنیف اللہ ان قدرت اللہ دوکان نشتراباد براستا مدینہ مسجد دنیس سکندلپورا چو خوششاور موبائل نمبر دی زیرو اتاشی اکانومی تینسو اکیس دمو بیدیان آمبر زیرو تینسو تینسی اکانومی تینسی اکانومی تینسی نو د باب افعال خاصیتونو کې مونږه خاصیت دا مبالغه ویلو د چا چاته یاد دی لکه چې ابتداء خاصیت ستوي لکه توله یاد ده او ماشاء نا گورا دا ننا چکم خاصیت دی نو اغا موافقت مجرد کلا کله بدا بابی فعال موافقت دا مجرد و رازی د دا دا دا مجرد و مانا با یا ووی دا دا دا مجرد و مانا با نو مجرد لَكَ دَجَلْ لَيْلُ وَعَدْ جَا دَجَلْ لَيْلُ وَعَدْ جَا رات نے اندیرہ کیا دَجَ مجرد ہے اَدْ جَا بابی ہے دونے کی معنی ایک ہے یہ لیکن پوشی کنا دَجَا او اَدْ جَا دَجْوَا دو وَمَعْنَا یہ وعدہ ہے او کلب وی مجرد فعلان دیبا کلکل مجرد دچارا زی د فله به را ځي لکه اکفرته هو او کفرته دا دا زمونږ امیر صب دیش چې دی نو ډېیر تیو زمونږ ویل کا ممسله دلته کې سلی طبیان کوو یو په مخې کااپیر کو یکته نه نو وای اکفرته او کفرته هو د دواره یو معه را معان نهسبته هویلکوفر ووقته له انته کافر ریما ته چت کافر ٹھیک ده نو دلته دا, دا مجارده او دا مزید او معنا صدا یا والا وتفاول اول دی کله تفاول په معنا را دی خبا پی دی خبا خبا خیمه ته وای نو نا من غامر سے ته دخري سرمني سره دي ست څلوک وي اخ بيته خبا مته جوړ کړه خيما مته جوړ کړه یہ کہنا یادا سوی چې تخبیتو منه اوس خیمه بنایا لدته تخ اخبیتو او تخبیتو یوما ندا امیر صاحب اپ نے جدی کے تملا کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو اس نے کہا اخبیتو وتخبیتو اخبیتو خیمه ته جوړا کا و تخبیتو هو تخبیتو جو لکلا ٹھیک دا دا د دا اخبیتو سو معنی دا این یو معنی اغسو اتخاذ اللہ داوی و مجرد فعلا و تفعلا و استفعلا او کل کل استفعلا امیر شیف نمونگا وی چه لکا تا لڑی او تا چې کم دی نو په دغه کې دداخله وختسته نو کې په وجهت ته اوستا دکهه نو دو اعظم او ستااعظم ٹھیک هو ټیک ده نه نو اعظم ته هو میې اوسکو بړسم جا وسته اعظم ته هو کې وي ووه معناهاعظم ته هو او اعظم ته هو میېسکو بړهسم جا ناخخوا دجه لیل وادګه د یو د تمام ووي او دا نور ته ماشم خونی نور په خپله ووایه که نه م نو د ته پریخ د ته وسهکششن خونی باقی ته ووایه ما باقی د تمام وي ته بس سره بیاات کا چې زخوااز ختم کوم د با فال او بیا م پلان کې خاصیت سمانه لري چې ټول لاسونه پورته کو تی نه خ وایي ټیک ده که دا یو خاصیت شو موفقتې نه یو نو شو سلوس موافقات مجرد موافقات فعالة موافقات تفعالة موافقات استفع على سبحان الله و سبحان الله. بس بس.